Їй зовсім не було страшно, хоч люди кричали, що й дідова хата загориться теж, і щоб несли на стріху мокрі рядна. Василинка з цікавістю роздивлялася на всіх, і вся, коли ж кинула погляд просто перед себе, побачила у хвірці навпроти освітлене вогнем обличчя Жавендіанового Люсіка, котрий теж вибіг дивитися на пожежу боси в самих трусах. Тоді Василинка застидалася і сховалася швиденько за фіртку, але все-таки вона не була така боягузка, як мама. Слово «смерть» для неї взагалі поки що нічого не означало. І ще в пам'ятку Василинці мамина розповідь про батька її Пилипа, другого діда Василинчиного. Через 6 підли, як каже мама до нос, забрали були його в тюрму прямо з цукрового заводу, де він працював. Тут мама завжди тяжко зітхає і говорить, що тоді без тата вона зразу відчула, що таке несправедливість. Бо село є село, і діти швидко переймають в дорослих і заздрість і злобу, лицемірство і дурість. Зінька, дочка голови колгоспу, пожбурила недогритком яблука у маму, а була Марися тоді трішечки більша за Василинку, але маленька, як віймовочка, і почула дитя арештанта, хоч під землю провались. Ти з нею, Талю, більше не дружив, неї батько в тюрмі. А тату не злодій, каже мама. З тюрми скоро вийшов, бо знайшовся чесний чоловік, посвідчив за його невинуватість. Вийшов то вийшов, тільки матері своєї і двох дітей живими вже не застав. Якраз мор пройшов по Україні. І тоді народилася ще Аня, хоч одненька мамі рідна душа, і батько їхній забрав дружину і двох дочок і помандрував одних людей подалі світами, аж до кривого рога домандрував. А тільки смерть, каже мама, усіх, вони на диху звела, в одну землю поклала. Дні роки зливаються в одну сіру смугу без свят. Осевинка канудиться в ліжку, хворіє та хворіє, як їй стоги цей карантин вічний, краще б уже вмерла. Уже про все, що знала, сто разів передумала, і всі казки, подумки переінакшила на свій лад. Тепер, як старає зфір Львівна, розмірковує вона про доросле життя, тушить собі голову всілякими запитаннями. І чого все-таки мама така боягузка? І медалі в неї є, і за бойові заслуги, і оце фотко з війни ще, де мама. В погонах, лейтенант. Гарненька, тоненька, в гімнастерці і в пілотці. Дивно, дівчинці, що це за солдат такий, що всього на світі навіть темряви боїться. Он тато з парашута стрибав і спину собі дуже забив. Йому можна боятися. Болить же весь час. Хоч і в халту, на якісь лікувальні грязі він їздить щороку, однаково болить. Біль одинка розуміє і поважає. І тут раптом згадує – Призналася мама, що як летіли бомби й снаряди, то наче кінець світу наставав. І сталася в неї контузія. У вухах весь час шуміло і дуже боліла голова. А потім завжди страшно ставало, як не було на голові пілотки. Василинка сміхається сама до себе. А як була пілотка, то наче й не так. І Василинка теж одягає свій капор, хоч він і плюшевий, і дитячий дуже. А вона ж вже пішла в другий клас, на якась там малеча. Тепер вона читає вдома все підряд, прочитані Марко Вовчок і Пушкін, Майнрід і Кіплінг, Тургенєв і Джек Лондон, а ще потайки Джен Ейр. Вона плакала, читаючи про червону кімнату. «Рано ще їй!» – каже батько, забираючись під подушки доньки тевцем, поцуплений нею Роман Нікрасова в окопах Сталінграда. «Нехай читає про гулю корольову!» Не рано, як завжди, перечить мама, як завжди виходить переможницею. Потім перечитає іншими очима. А якщо не перечитає, сумнівається вічно заклопотаний тато. Так і повелося. Тато каже, так, мама, ні. Мабуть, тому, що тато з надинівки, а мама з ненадихи. Винахідливо просторікує сама до себе, юна дослідниця. Зрештою, все одно тато щоразу змушений поступатися, інакше всім буде погано. А найбільше дістанеться на горіхи, татовій улюблениці. Мама дуже ревнива і не терпить непослуху будь-якого слова супротив. Краще не починати. Якось 12-річна Василинка, нікому не сказавши, пропала на цілих півдня на Володимирській гірці та на гончарах-кожум'яках. Гайнула веселим гуртом по бузокуся дітвора з їхньої вулиці майже всі, крім Вовки Шнейдера маминого синочка. Та й загулялася розбишацька ватага в травневому літеплі, мов би зупинився для них час. То мама так нервувалася, вже бачила у хворі Яві дитину свою мертвою, ліки бідна, пила, сама ледь не вмерла від своїх фантазій і переживань, вже і в морах Василинку розшукували, і по лікарнях, скрізь. Ді сталося тоді малій егоїстці? Потім вона все життя цього слова жахалася. Мало що довелося на колінах годину стояти та вислуховувати мамине безугавне, без пауз, нестерпне моралізування. То на додачу Василинка ще й не самохідь відключилася від того настирного осинго дзвеніння виправного уроку. Слухала-слухала, потім бац, і нема дитини. Лежить на підлозі зумліла. То відтоді безкінечні нудні вичитування та наставляння замінили їй на коротку і зрозумілу без слів мову ременя. «Та мамо, я ж тільки...» – безнадійно пробує виправдатися, це порушення дисципліни, і маминої дуже хисткої рівноваги. «Немає в тебе матері?» – безжально шмагнула дитячу душу жорстока вихователька і, звичайно ж, не збагнула, що накоїла. Ці неоднораз викрикувані у деспотичній люті слова на все життя засіли голкою в серці.